Притча про Ліліпута за Анисимом Кронгаузом. Скінчилась вистава, погасли вогні, Затихли і оплески, і сміх дитячий. Церкач Ліліпут у щасливому сні Велетним раптом себе побачив. Одразу маленьким став його дім, В якому так довго він був нещасливим, Тепер ліліпута вважають усі великим і добрим і справедливим. Не чує він слів тих, що гострі, як ніж, отруйні неначе наче змії, жала, бо ті, що сміялись над ним раніше, чи то полякались, чи заповажали. Вражає усіх його вигляд і зріст. Тепер йому заздрить ледве не кожен, і тільки одне в нього, як і раніше. Костюм підходящий купити не може. Скінчилась вистава, погасли вогні, Затихли і оплески, і сміх дитячий, Церкач ліліпут у щасливому сні Велетним раптом себе побачив. Та ранок вітрила підняв у голубі, Кімнату у сонячне світло закутав, Шкода, що він велетнем снився собі, бо як прокидатись йому ліліпутом?